Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala ahlihi wa ashabihi, wa manu ala. Allahum jalla wa ala falandarojmë, dhe betëm për ti ndhimi dhe fale karkojmë, nërsal laudatët dhe bekimet Allahut qofshimi Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam, bi familet i shokët, dhe të gjithë ata që i ndjekin këtë rukë dhe në fund të kësajbote. Tëndërëvë lezër në takimin e fundit, mësuam edhe për një masë, që e ndërmori pejgamberi s.a.s. dhe i kabit dhe i shte që tashme të shkëpuste raportet edhe kontaktet me gruan e ti aji se bashku me dysho këtë ti dhe për dushim se kemi përmendur se i kjo është e një masë shtuar dhe ju e let për kabin më dje shumë e fështir edhe për ata dysho këtë ti por vritëm se Ka'ba radi Allahu ta'ala anhu do të thot me një me një gadjhmëri të çuditshme që të habit për tu nënshtruar dhe për të dëgjuar e priti këtë kërkesë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do vetëm kjo përgjigje e Ka'bë radi Allahu ta'ala anhu po në përgjigje mënyrës se si i trajtonin kërkesat e shërijotit që vinin nga Korani dhe nga suneti i pejgamberit alisam sahabat, ishte me dret e qudeqme dhe mahnitse. Êshtë për të qudeq, për njështë e rëndam të cilët nuk e kanë kuptuar në thelbë sekretin e besimit. Për në ryshe, njëri u cilë e dim pëse i është për njëgjë Allahut me besim dhe dim pëse i ka besu pejgamberit alihis salatu wa salam, nuk e ka të qudeqme pasta, ju jo vetëm këtë që falë barikabi, po edhe shumë me te përse kaxi. Dhe të në vijim pas të rasaj që ndodhi Do të të një shkëputje raportës me tërë shoqerin, me familjen Një gjendje vështirë për kabin, pa dushim Dhe një kohë ju e shkurëtër Do të të poafrojën nga të i 5-10 dit Me këtë situatë vështirë 5-10 dit të në rëzër jenë vështira për neve E lera më për dika i cili Për sekondën e kishte vështir, mos ta shikonte dhe mosronte me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Që të rjetin e kishin të ndërlidhur me qendrimin me të, me mësimin prej tij e kështu me radhë. Prandaj këto 50 ditë mos i kuptoan në edhe njëje në jetën e tyre të përditshme. Edhe pse edhe një jetë e përditshme e vështirë. Me marr njëri 50 ditë në xhami, me dalë për xhamisë, me ushtrime për trek, me shkumb shtëpi, dhaskur si flet. Është vështirë kjo për gjendjen tonë, që realisht Gjdo kush pëjneve kanovi për, për tjetërin E qëfar të mërmanet dikut me i thonë Nuk i me i folj pejgamberit a lehizom Nuk i me nejt me te Nuk i me ndëgju për ti Plët 50 dit Këa është të shka Do tëtë shumë e fështirë Ma dje shumë e pa përbalushme Për dike prej ashabve Të pejgamberit sallallahu alesallam Por kras tërkësaj vështërsi E dhe tërti të probleme Shekane këtë njëri që ditë shumë Se Ku e ka gajle na jepëtën Dhe dhe të ku e ka i brengën ku, ku po i dhem kabit në tërë këtë problem që po i ndodhë ati jepëtën Thatë kabit radiallahu ta'ala anhu O ma min shëj in ahemmu i lejja min en emute Fela ju salli a lejja en nebi ju sallallahu a lejju sallam Krejt qka më brenguos në këtë situatë është E tëra që mas shumë të më dhemë është Se mësë pëvdes unë e nuk më falë gjenazën pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam Hëtë au jamu të rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam Fë akunem minë në nasibit i lkelmenzila Fë la ju kellimeni ahadun minhum wa la ju salli aleyje Apo të ndodhe kunder ta Të vdekë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam Dhe të mbetem këtë pëzit Dukë e mësë më falë asë koshë Dhe mështë në falë asë kur gjenazën Shukaj e brengën e kabit Radiallahu talanu pas tërë kësoj që ndodhe Brengë ati ku është E ku janë brengë atë tona sëtë Përëndaj të ndërdozër Besimin Allah më bënd qëdina Dhe të bënd gjëra të sot njeri Nuk mërët me i paramenu Pa prezis në këti besimin Parëmdane për shambull Kur brengë e dikujt për njerëzve është Si me flajt Si me pushu Nëso brenga e tjetrit është, si më u thuaj sa më herët, e Allahu xhallallahu më u përgjigjën. Dalloj këto gjëra më zvetëm. Për mëna, për, për shkakun kur gala e dikujt është vetëm si më ngrën bug dhe më ngop dikun, e gala e dikujt është si më uijtë më agjëru prit Allah xhallallahu ala ta. Shikoni brenga si do lloj besnjerës. Mund një të një shtëpi, mund një të të, të, të, të, të, të të një ndërtese, mund një të të një gjuhe, mund të njëjtë. Mir po dallojnë brengat më zvetë. E qëfar ka bërë me dalu njësë me zreti, ka bërë qëllimet e tyre njëtë në njët njët tyre, sënimet Ky sënën këtë i qëka tjetër, dhe kësënën këtë i qëka tjetër Andaj, Në kodrë të kësaj që dhe të kabina, mund të nëzirim dobit shumë tapetynë është Se të ndërëllëzër Sahabët e pejgamberit Alehi së të samë e qëmanin shumë besimin Dhe nuk kishën njëtë tyre gjë më të rëndësishme se besimin Allah në gjëllevala Prandaj këshin frikë shumë, sa a thua valë do të mbetën stabil dhe që ndrushum këtë besim dhe një mdekje. Prandaj edhe i druheshin sprovave, fitneve. Për këtë arsyu edhe, kabit nga cila derë i erdi frika. A i tha, do të të në kuptim të thënjës ti, në qovë se në pritjet e taubës, shikoni, a i kishtë e shpresë se do të bëhet mirë, do të zgjatë kjo për do, do, do të bëhet mirë, si kurse e përmendë në takimin e kaluar. Gjithashtu i dërguar i Alisa mishte gjallë dhe u spravua me, me ftesin e mretit të fisit gasan. U spravua. Dhe kjo ishte një lkunje për të dhe tha, kjo është spravu me më dhe se kje për që përmdojnë. Kërështu që pas ojtë spravuve, kër fillet të zgjatë në ditët e bojkotit, ka bjëra dhjelau talan fillet të friksuat se Në qështë të duke qenë gjallë pejgamberet sa mu sëpërvova E kur vdësaj qysh rrio në u nabë Se fuqia e, e, e, e, e stabilitit ishte veç me e pa pejgamberin a lehisa Veç kër e shishtën ate, ishin stabilit që në rrushëm Dhe prapë se prapë atë ofertë në mretit e pasi një qështë i përlebatike E thamë me bu me zgatë kjo sëpërkështët Mos me më full kush E me vdik më vdikë pejgamberet sa mu e qëka pojnë Andaj, ata e kuptonin se duhet njëri me urojt pesë provave. Jo më kërko ato, jo më eskato. Andaj të nderoza njëri duhet me urojt besimin e tij, duhet me urojt moralin e tij, me urojt nderin e tij, mos më u ofru në vende ose mos më mos më gje në situata saq si komunitet që të rrezikojë besimin e tij, të rrezikojë moralin e tij, të rrezikojë nderin e tij. Mos të lezon gjëra që mundë me alkund besimin Mos më nëhet me njerët e se në mundin me i siet dëshime, e kështu më ratë Këse gjitha këtu ka mundësime, ja? Lëkun të besimën e ti ose me e Nështë ta me e hamend, ose zotë në rujtë Me e bo me lakmu gjirat ndaluara, e kështu më ratë Më nëhet me dikoni qëli ta njëte i ka shku duke vijedhe, duke mashtru Duke marrë në mënyrë të palitshme atë që nuk i takan e kështu më ratë A i njerët dyre dhe dajmër se nuk Sen s'ka q Tëosh, ti mund të ndash të më rreshtun 1 herë, 2 herë, 3 herë, po thjesht pastaj 4 herë, 5 herë. Prandaj, një duhet mrujt. Më Mos mënat me njerëz, s'e shkelin via. Për shkak se ta mësojnë apo më e keq është ta normalizojnë shkeljen e vias, e kjo është e keqja. Kur ju nuk kosht njerënjë me bunit e keqë, do thotë kjo është e maut, apo dyshim. Por kur ju nuk kosht e keqja, e cila të, të, të shqetson Në Krasim nitkëti që nuk e kanë bën por duket normale. Dallojën këto, njënë mund e bu një rimund të buni të kërçe, dy të kia i bën. Po e bren kë e kërçe, zoti m'fal, shkolla më kursevoj. Kjo diçka? Ë diçka tjetër është një e kërçe që e kanë dëgjuar se ka bu di kush, e ka bu di kush ti nuk e kanë bën, hala se ke bu, por të duket normale, të duket e thjesht. Do thot zgvoglohet shëmtueshmëria e saj tani kjo është më e kërçe se e para. Të. Andaj për këtë duashin sahabët, të kishin frik, dëruashin nga sprovat Dhe në momentin kur mungon të strumbullari i, i sigurit dhe i qëtësis Që në këtë ras ishte pe i kamerës, friksoashin, që ka bubina për ta Me vë me shkuaj të njëna Shqikon këtë gjeni me mëzun mu, vdekja pe i kamerës, për mu është me këtë i punin fështikra pëta Tjetër që mund të veqoj mështë Se kras kujdesit për sprovat, për fitnët Tu kemi edhe një kujdes për përfundimin, si ka më marë fundi Dhe kja është gjithashtot një breng e radha që besimtarje e, e ka Do të të vazhdimisht të shëquuar me vetën e ti e të Përëndaj fundi njëriut të nërëlezer është edhe një sinalizuasht i fillimit e ti Në, në fundi i kësaj bote, të regonë si do tjetë fillimit e nëzër në botën tjetër Nëse ka thënë pegamberi sallallu sallem Këma të mutune Të baathun Sikur që keni jetuar Sikur që keni vdekur Keni me u rinjall Andaj rastja ti hajiut Që kemi në cekë në kone pegamberi Të alehi sallallu sallam Islishtë në ihrama Dhe Duke i kryer ritualet e hajit Rëshqitin nga devja Dhe devja për plasme këmbë Batesoj dhe mbytë Vdek duke qenë ihrama Qëfar tha pejgamberi Alehi Sëratu Sëmë përta? Urdraj që mas të pështilet në qëfin Po urdraj që të pështilet me i hramat e ti që këse vdek Dhe gjithashtu porozit i mas me e parfimos e kunder të e të vdekurit I vdekur kërë të latë edhe parfumoset Kë është porozit e pejgamberi Alehi Sëratu Sëramë Ndërsa haqiju nuk parfumoset Pra nda i tha pejgamberi Sëmë Do tëtë më bështjelen në i hramat e ti Dhe masë e përfirmasëne Nga se tha pegamerson Fa innehu jub athu jo me l'kijameti mu lebbian Nga sa i ka vdek si haji Ka vdek duke thonë lebejk Allahume Lebejk edhe ka ma uri në gjall duke thonë Lebejk Allahume lebejk Përëndaj si ki me vdek A do tjetë fjole e fundet e njëllut La ilaha illallah A do të vdes E Allah i knaxir me ta Apo zot në ruajt Vdek i është moment ku e dekon zën vdekje anëre zonë ruhet në një minimier zgabimtar a do të na në nzen vdekja puna ju në fund po të gabime apo do na zie vdekja puna ju në fund të adhurime çdo gjat në këto dalltjet në këto sprova në këto telashe besimtari ka dert çili është fundi i tij ata andaj lutë Allahun xhelallahu te varti mirë për fund të mirë dhe punon varti mirë çfundi ditjet i mirë për këtë arsye ka thën Hasan al-Basri rahimullah E këfiru minel istighfar Shpeshtane istighfar në ju Fibujutikum shtëpia të jua O turukatikum edhe në rrugët të jua ja, O me gjalisikum, o amalikum Edhe në ndajë të jua ja, Edhe në pun të jua ja, Dhe ku do qoftë thunë e stakëfirullah Pse? Nasi ju nuk dini kur zbret fali Allahot Ku e din të? Ande dhe kërë në kodrë të kësa i bje që Bë mirë vazhdimisht Ku do që tjesh? Gase nuk dinti se ku dvije me lejku i vdekes Dhe të thot që mor i fond Pa në bëmirsia është Shoqrua si i vazhdu shumë dhe kja me kuptu Se nuk gudzune me më më bështit në fjallin Dota Dota bëj Gase në themi dota Po me lejku i vdekes nuk thot dota Këtu e problemi Po të ishtë nga tjetë dota Dhe na dota përpu dhe me dikun Po na dote a i thot I urnuar jam s'ka më dota Atëher bëhet problem Për këtë arsyje Përsëritojmë një nocësi kurse ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem badiru bil a'malis salihah qit'an fitanan qit'al leili al muzlim ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem badiru bil a'malis salihah shpejtani në fund migra qse fitanan po shose do të duden sprova qe qit'al leili al muzlim sikurse pjesë të natëve të errta ju sbihu ercul mu'mina u yumsy kafira Njëri mund të zhjojtë më njëzë besimtarë, por së proa të ditës mund të bënë që të përndënë fund ditës e ti, zhjojtë në ruët një jo besimtarë, dhe e kondër ta mund të ndodhë gjithashtu. Andaj, kërënja me kuptu se besimtarë duhet me shpejtu në punë të mira, dhe gjithë mund të idruhet a thua valë si do të jetë fundi i ti. Dhe kjo nuk duhet me e shgëny, frika për fundin nuk duhet me e dekura ju, nuk duhet me shkaktua ati trauma, Nuk duhet më shkaktu depresion. Jo, këtu qase kjo bëhet vezvësia e shetanit. Mirë, po duhet më e motivu më po mirë. Duhet më e motivu që më shpejtu më po mirë, më e nxit, qase nuk din si është fundi dhe ku është fundi i ti. Tjetra që mund ta kuptoj pikësoj është tenrozer Kapi tha, po vdes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është shumë flet kur kush për njerëzve. Ne të kuptëm somije këtë leh që Koran. Nëse Allah ja pranton të u bën me siguri, tek Allah diçka të, të ndajrat, po në dynjë një rekoni një fytyr. Njërsë e ndershëm, njërsë e ndershëm, kur një llosë padrejës karakteri tynë, ndëri tynë, apo kët kët njollosje e ndin dhe e përtojnë shumë më vështirë se të ishin goditur në aspektin material të tyre apo fizik. Për njërin e ndershëm, më vështirë përballush më është një njull që çarkullon në mes të njerëzve, që ka të bëjë me moralin e tij, që ka të bëjë me karakterin e tij, që ka të bëjë me dinitetin e tij, s'sa so më i thon për shembull ke u kaqç pipa ora ose kjo ka godinë shëndetin tën. Do të thënë njerëz që realisht nuk ka vlerë ata karakteri i brëndshëm, s'ka për ta vlerëndirë shumë më tepër brengosen, po ndonjëçant të humbur sa thuaj vallë si një në mesin e njerëzve. Nuk duhet njëri me je kdojnë nga parimet e ti për fjojtë njerëzë, jo kjo. Por nuk e ka bashkë normal besimtari, kur diçka që ka aje ka luftu, kur diçka që aje e urënë, të tirë mundot më janë veshë. Dhe për këtë keme shumë argumente. Pe t'ju në për shambullë, shikani mërjimin, a.s. Mërjimin ishte gruën dërshme. Parë në një grua cilë atë të rjetë një ka kushtuar Adhurimin dhe Allah Gjallevale Aja së din që ka është me furë më burë të huj Ju me pasë kontak me ta Aja adhurën të Allahon gjami Asë një herëzër të besaj Ishte privu nga shumë të mjetë të kësoj bote Për të adhurua Allahon Dhe tashmë për i vjen Për i vjen një Një sprov rralisht për te Që do lin të linë thmi Po për i kaj thmi Allah Dhe s'ka pasë Olem jem sës një beshar A ka prek, bur, kur, një pas i ka në sum ka prejkë, burë, kurë Që në pasë në fmi Edhe pse i ka ardhë Qfarë ta Gjibrili Tha, unë njëm i dërgu më zotit Li ehebeleki Që ty me të dhuru Gullamën sa uja, një djallë të përkryjer Një, një, një, një djallësh të formuar dhe të përkryjer njëda aspekt Edhe pse i shte melek Edhe pse i shte shpallje A i e dindë dhe se ta Allah është e pa fashme komplet Por e kështë e një farë drojës e cëqysh mja bo me njerë zëllavë Madi kërë i erdhën dhimbjet e kërë i ndodhe që kanë ndodhe qëfarë tha Ja lejtë e një mitu këblehë dhe vë këntu nësjen mënsia Da si kur të kësha me vdikë para kësaj e të kësha me kone harrume Heqme së me kalunë në për këto, në përto tunele të sprova Ju që aja e uren të sprova, nërga saj Ju që aja nuk eshte e knax me caktimin e allat, në laut, Por bre nga tash Adin sëso njëri këmë më spërgu me mu Adin sëso njëri këmë më më më thonë Në qëka qëshja këthej Qëshkalejme se njerëzve këta më thonë Ja kjo Ja u uh, këtë Harune A i thonë O më të Harunit Më këne e buki mëra e së ujnë Më më këne unë më këne bëgija Bë bëjtë së këmë burë i keqë Po asë në nëse ke post keqëa Kë dore ti ka që keqëa Dhe ishte fës Nuk e preton bashnet, do të të shpijë ndaj ti. Për shkak se bëhet fjalë për një llojsin e karakterit të tij për diçka që ai ka luftuar gjithmonë kundër të saj. Por më gjithatë këtu nuk e lkund nga aspekti i parimeve i besimit, apo jo kështu. Astra për të mallon, mirë po, nuk e preton atë. Por edhe kapi ka shumë të thonë. Allah e dim për pandeminë tani, edhe tek fundit bie gabos në skarton që jemi nën askurë, kaomos përdisat saq Allah tek fundit. E vërtetosh që ke. Mirë po çi jë bekalojën e me muslimanë, do të them çikë dësh pejgamberin si folëm. Nuk ka le të punovë atë. Prandaj dua të them që besimtari ka të brëndshëm shumë më të shëndet se ti jashtë, do të them. Ftyrën e tij, ndërën e tij, karakterin e ka shumë më të shëndet se pasurinë, se madje edhe shëndetën e tij. Si ju jo, sikur se thash është e kundërta, është shumë njerëz vetë që më rendisësh me bufare, e çka thojnë për të, madje edhe pse me të vërtetë thojnë për të aj gole se ka, më rendisësh që ajtjet i lumtën kuptimin e pasurisë ai të ket mirçien e caktuar se ka fitu, çka thonë njerëzit për, te, thot për, te, për te, dhe ke fundi të, çka thuhet për të, çka vërtetohet për të. Te e hundit të thotë harruat kjo punë e mumjesin, mumjesin parat, mumjesin shtëpiat, mumjet pasunie, mumjet ekë nuk jet vallallaja ta. Kur nuk jet fytyra kurrës si ata. Mas shkualet së fytyrës që thot populli, s'ka çka jet më. Kurjë më interesante është ato. Mbanësh me ruj fytyrën, me ruj dinitetin, me ruj karakterin. Se kur umin këto, si kur se ka thënë për ega mërëzëm, i dhalem të stëhi, kësë nga ma shetë, kër t'hup marja, kër t'hup të kuqëjt e ftyrës, të një bëjtë që ka dush, motet, të një mosash më kërgjë interesant, është të ndërën që është me rrët ftyrën, që është më u kuqë, me pas marra, se kur hup kjo, të ke fundet, nuk ka pasaj kërgjë më interesant. Në bëja, tjetër që mund është, të ant ka thonë me bo me dekune ta njësën falë e gjenazje me bo me dekë pe i gamë e shonë që i ka ditë zhvillimet edhe i ka ditë rezultat dhe përfundimet ku qënë hesapje e thonë pa e dhëtë me ditë nëse këtë e banë, pa din ku qënë kënë nëse me konë pak ma vizional me menur pak ma për para për do punë për shambull, Ramazan i kamete dhe të tre mui ditë ma pak së nëshë dhe tre mui ditë a po, thëtë muslimoni pe i tashë nëse së filloj tashë Ramazan është së bonë të fortë interesantë të njëto Ju me e të paksivonë është vizionarë E jo thotë, papo, bojët mirë E, e, e, e, e kam planë Qëka e ki bunit me bunë Ramazan? O, oh, ka dalë o hoqë Ska ka dalë Gjashtë mujtë për parë atë e më bogati, apëton Para në, ata të gachmet jë më bogati E të pagachmet Ata të pregaditurit Gjashtë mujtë ditë jë më pregadit E ata të pa pregaditurit Sa i vinë më pregadit Ata e është visionar. Me çet tempo që jesti, qysh prapë me kaluar Ramazan, çu do më shku? Do realisht ku është namazin natës, ku është dhikriku? Jan këtu, ka janë. Ana çka ke planifikuar për Ramazan, fillo pej tash të përgatit. Bëu vizionar dhe dije se me, kët tempo, të jatë dhe të me këtë tempo çu sot ja dal. Do thot me këtu msimet që po i marr inshallah çu kom për mirësui. Me çe lezim të kuruani inshallah çu komë dal. Duhet më pas një një strategji, më pas të planifikim të caktuar, ajo çu të bien dita e çu të bien nata. Apo A që është nësa ba, hajri shalla, në akësham, hajri shalla, me planifikim. Ku pret me konti mas pes muje, me Koran, ku pret me konti mas një vjetë, me punë të mirë, ku pret me konti me këtë? Në nuk edhim gajbi, normal, atabë nuk edhim, i përna planifikujme në kodrë të mundësive njërëzorë që kemi. Andaj dalë nga dalë, në këtë mirë tentojmë që të përmisojmë dhe të ngritemi. Dhe do bija e fundë që mës me e zgjatë, në rëzër, është, Këpune sa apë interesant, e interesantë dhe të tëtë e ka ndasht shumë pejgamberin sa salem dhe që di që e ka ndasht jo pëse e ka ndasht nuk ka që di pëse e ka ndasht pa po është mu që di so shumë e ka ndasht pejgamberin sa salem ma shumë se vetë në tyhne ma shumë se gjithë shka që ka nga pas këtë botë me gjithat me gjithat dëvërtetën dhe respektimin e ullit të lati se kan lidhë me ta apëta andaj nuk duhet më ullit me njerëzë Sa dhe që i dënë ata? Duhët mu lidhë më ato që fësë e vërteta Mush me dash dikon Pa i desë E qëka më bët është? Oma Muhammedun illa Rasul Allah u Gjallera dhe nuk është Muhammed i pos i dërguar E fe inmate u kutile Ne qëfë jo? se vdesaj Ose vritët Qëka për njo? Je këtë një shpinën këse feje? Jo Allah, dhëtë me vazhdu Vazhdu Si kur se tha E në simni malik E në simni nadërë Në luftin e uhudit Kur u përhap lëmi se ka vdekë Pegamberi s.a.s. U përhap një lejtë, një lejtë rëne U përhap dhe kë i destabilizaj Ndisa për muslimanve U ullën duke qajtë me mërzije Vdekë Pegamberi Enës i bënadri i pokë të besimtar Të, të ullën këtë gjendje dhe tha Qëka ka ndod? Po as këni ka vdekë Pegamberi s.a.m Po thë nëse u dekaj E nëse e kanë mytë të të e ju qëa përë Po ngrit në jedhujo vdisni për ato që di qaj pra Vazhdo një jedhujo me besim Dhe sakrifiz Si kurse ishte Mohamedi Andaj shikoni kabi Thot A po të vdes pejgamberi sasen E se më fletë kërkush Do thot Këta save kanë kuftu këtë pun fej Asht pejgamberi sëm Sësht pejgamberi sëm Vazhdo në në më porasit Për, për kundër Raportët që i kishnë me kabin Për kundër a fërsive A jedin të se edhe për të vdis të pejgamberi Sasan nuk do ndryshon dhe gjendje fara për. Këta kanë me vazhdu më respektu këtë urën, njësi kurse me konë gjallë pejgamberi Alehi Satu Samën. Për ndaj, prezenca e pejgamberi Sasan fizike të nërëzër e ka një ndihmis, por rëndësia me më adhështë se kemi prezencë të sak të fjallëve ti pa pikë ndyshje, për ndaj vepra dhe vazhdo dhe ndjek e rrugën e ti si kurse me konë gjallë. Si kur që ka thonë djetarët Kur e në dëgjën dhe një hadith <coughs> Kur thuët se ka thonë pejgamberi sallallahu sallam Shka Kur e në dëgjën se ka thonë pejgamberi sallallahu sallam Ka thonë djetarët Njerion që ki para veti Që për tëtë ka thonë pejgamberi sallam Paramendoja Paramendoja Vetëm fizikusi ti e jasht me ti Sa është pejgamberi sallam Kret tira që në të pejgamberi të lehi sallam Ska kur që të të të jasht të kësa ja për A i pëtët, a i pëtët, a i pëtët, a i pëtët, o muslima më bënë kështu Banë, si kurse a i me kënë gjallë Andaj si kurse, njësa njërë të tunë, e të këshar nuk u në kënë e ti Po ti i në kënë e ti gjithmonë Në kuptim të mësime, të ullzime, që ku jenë përës e ti Që e kënë ullzime të ti, janë të gjallë, janë të frasta Pra ndaj, ka bje dinte edhe, andaj tha A po të vdis të pejgamberi sasall dhe vazhdoj pasaj të vazhdojnë njerëz pastaj të mos më flasin derisa të dasnë me të njëjtin tempo Paul lëviz fort dhe Paul Hamon e dinte se nuk ndyshën gjendja i njëjtë shoktë vetë nga së njëjtë edhe vetën e tij apo ato të ndërozave në, nuk duhet mulin me njerëz duhet mulin me vërtetë kur të njerëzë këtë këtë ka kërkuar Allahu për ti vazhdon në punë po prezenca e njerëzve të mirë e njerëzve të dijes njerëzve të bashkëpunimit është motivim është siguri është stabilitet por nuk është kusht do të ve me ku kushte me kon Rëthan ndihmose dhe lehcuse Ndiqka tjetër është ma letë është po Mirë po me gjithatë nuk është kusht Që arësjetosh në, në braktisë në ullzimit Pse? E se kem në pejgambirën e son Në se kia të i kjo ullzimit Po edhe kur që më spashim E kene Allah në gjelë në uala Stabiliteti dhe fuqia Nuk është pe pejgambirën e son Ajo është sebeb Dërse realisht burimi i fuqisë ton Burimi i kënarisë ton Burimi i Të Allahu gjallewala Andaj si kur se tha Ebu Bekri radiallahu ta'ala Fa inna Allah e hajun La e mot Kushe e ka adhuru Allahun Le dëvazhën Allahun madhuru nga se Allah është i gjall Dhe Allahun nuk dhes Andaj gjithë më në kia Allahun gjallewala Krahteja dhe gjithë më në kia Allahun që të dëgjan Dhe gjithë më në kia Allahun që të shë Dhe gjithë më në kia Allahun që të përkra Kërko që të zbatash mësimit e ti Të mbështetish në te Të kërkosh në dimë dhe përkrajnë ti Dhe kjo është e tëra që të duhet Të tjirat, po janë, elhamdëla Po në qëse nuk janë, vërdo në më të utje Së kemë që e të vëjmë Andaj besimtari nuk e lidh Udhëzimin e ti me kotë saktuar Me njerë saktuar Me vend saktuar, me qka dhe qoftë A i e lidh u dhëzimin e ti Me njuhin e të vërtetës Dhe më bështetin e langë gjerë leula për të vërdo në më të utje Vdeq i dërguar i Alehi s.s. dhe nuk le vizin aso një Millimeter nga pozicion i kuila Muhammedi Alehi s.s. Nuk le vizja asë kosh Për atyre që eshin të bindur Për atyre që eshin ashab të përkushtuar Ndaj i pejgamberit Alehi s.s. Andaj kjo është a që mund të ndzirim Pash në pikat të shkurtra në lidhe me këtë që e përmani Ka'bi Radiallahu ta'ala anhum e mbyten tash pjesën përmbyllëse të këtij tregimi që inshaallahu të vazhdojmë të trajtojmë në takimet e ardhshme, deri atëre Allahu xhallaahu ala na forsof në rrugën e tij dhe Allahu xhallaahu ala na bof ngarop ti të tij të devotshëm, nga ata që përgatiten edhe për sezonat e adhurimit, edhe për ditët e ardhshme, por edhe për takimin me Allahu xhallaahu ala që të jetë takim i këndshëm dhe i mirë dhe të jetë dita e takimit me Allahu dita më e mirë e jetës e jetës tonë. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam fasi man katheeran